Те ще з гідністю зустріла цей натиск. «Художні явище не народжуються щодня», – спокійно пояснила вона. «І не можна судити людей за це». Твердохліпові здалося, що при цьому Мальвіна Вітольдіона кинула ледь помітний змовницький погляд на нього. Може, і не було того погляду, але слова «не судити» призначалися і йому теж. «Прощення! Судити не судити!» «Всього-навсього діє слово. Потішимося і заспокоїмось. Засуджувати, осуджувати. Хто ж осудить людину, яка хоче здійснити своє природне право бути щасливою? А він не хотів, а тільки спробував. Незграбно і невдало. Сніданок закінчився благополучно, і день минув теж благополучно». А в понеділок зранку твердохліб намірився піти до Савочки і заявити «Увільніть мене від телевізорів, на імпульс не можу». Савочка ясна річ відповість «Синок у нас не втікають нікуди, ми не краю». «Тоді що?» Савочки не було. Знову у лікарні. З мячителюком говорити однаково, що ходити по кротовищах. «Слово скаже, а два натяки» і фальшиві втішання. Старий, не треба драматизувати події, бере приклад нашого шефа, а сам побіжить до савочки в лікарню і накапає. Гоголь казав про таких. Вони сповнюють ябедої департаменти. Ах, як тяжко було твердо хлібові. життя тривало. І що йому до чиїось там настрою? Або й трагедії? Прийшов він на ход. Він входив до твердохлібової групи. Сівся, довго сопів, тоді пробухтів. Знайшов лаз до Борису Гліпського». Твердохліб промовчав. «Можна прищемити самого Борису Крикнув луноход так, що вже не станеш вдавати, ніби не дочув. До того ж вдавана глухота – це козир самого лунохода. Чи не занадто високо? обережно поцікався Твердохліб. А що, влюблятися-то в королеву? Ну, любов, я тут не бачу. Нерозумна поспішливість, так? Не чую, крикнув луноход. Ми домовилися, не підвищуючи голосу, говорив Твердохліб. Ми домовилися як? Починати з найменшого, іти від початків, терпляче шукати ниточку, яка виведе до клубка. А ти одразу на саму гору. Щоб за генерального директора взявся. А що, я й за генерального. Бачив до них майстерня, побут, радіотехніка. Навпроти прохідної імпульсу. А хто дозволив її там ставити? Гаразд. Спокійно подивився на вонохода твердохліб. А хто забороняв? Може, це для зручності? Чиєї? Чиєї зручності? зареготав виноход. А ти зверну увагу, яка то майстерня. Точно під корпуси імпульсу зменшена копія, та сама архітектура, ті самі будівельні матеріали, навіть електричний годинник над входом такий самий, а міністерства – різні. Не бачиш, що тут поганого. У тебе є факти? Відкрили в себе під боком лавочку і спускали там за півціни нові телевізори, оформляючи їх як відремонтовані з безнадійних. В тебе є докази? Є версія, докази будуть. Принесеш мені докази? Версії? Можеш лишити собі. Твердо хліб підвійся, підійшов до лунохода. Я не міг тобі цього сказати, але тепер скажу, користуючись тим, що на якийсь час очолюю групу. Ну, ти сам розумієш. Не можна піддаватися емоціям. Емоції заводять нас занадто далеко. А для юриста, скажу тобі, емоції приховують одна з суть найважливіших конституційних гарантій. Закон говорить, що для того, аби злочин був покараний, він повинен бути безсумнівним. Будь-який сумнів має тлумачитись на користь оскарженого. Ти це знаєш, але не хочеш брати до уваги. Дозволя, скажу тобі ще одне. Ми не в однаковому становищі, я розумію. У тебе велика сім'я, тобі тяжко, в тебе немає стільки часу і такої зноги, як у мене. Коротше, хто з нас считає вождів революції, не тільки готуючись до політи інформації? Лектори, пропагандисти мають часті можливості, яких не маєш ні ти, ні наші товариші. Ну це преамбула, як як висловлюються дипломати. Ближче до суті. У Маркса є думка про те, що жорстокість характерна для законів, продиктованих боягуством, тому що боягуство може бути енергійним, тільки будучи жорстоким. Ти вовлюєш суть. Треба остерігатися енергійності, викликаної боягуством. Луноход на цей раз не вдавав, ніби він не дочув. Маркса треба чути. Але крім Маркса, тут був ще цей твердохліб із його теоріями, які здатні тільки загальмовувати механізм слідчої дії. Він грюкнув стільцем, всім своїм важким тілом подався до твердохліба, але вчасно схаменувся, махнув важкою волохатою рукою, посунув до дверей бурмочучи «Ахінея і Беліберда, Ахінея і Вердохліб сумно всміхнувся. Ленім казав, що крім закону, є ще культурний рівень, який ніякому закону не підкориш. Найкращі закони втрачають свою силу в недосвідчених, грубих або несумлінних руках. Невіщо Савочка не брав собі таких людей, як цей воноход. Шкодував, що не гукнув йому на здогін. «Бути справедливим не означає бути дурним. Хай придурюється, що не дочув, але хай знає». Згадались насмішкові слова тещиного брата «всі хочуть судити».